Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen. Uh, od, uh, tu sam nastavio po temu da govorim o njoj ali ćemo morati prepričati samo na brzinu a to je koje imamo savremene dže, uh, hariđijske džemate pokrete ono oko čega složni, uh, skoro složni uh, savremeni učenjaci a to je da da džemat koji se pojavio u Egiptu pod vođstvom Mustafe Shukrija džema, džemat nazvao džemat takfir va ga takozgo nazvala on su sebe zvali džematul muslimin džemat muslimana koga ni bio sa njima on ga smatrao kafirom oni su znači oni su a, klasični primjer znači haridžijskog džemata bili gdje su došli sa stvarima jako neobični, gdje čovjek kada ih spominje priča, ne može bjeruje da može neko doći da, da poima neke stvari na takav način i da to pripiše islamu i da sebe, da sebe jedinog ubraja muslimana ostale sve izvadi iz islama. Dok ostali grupe, skupine, pojedinsko je se pojavljivali, uglavnom učenjaci te tretiraju kao one koji pretjeraju tretiraju u tekfiru. Nekom više je neko manje a naravno, osnovni razlog nastanka osnovni, osnovna ona ona klica pojave haridžija se vraća uglavnom na, na proglašavanje drugih nemuslimanima tekfir. Sad se poslije pita znači sa ovom temom večerašnjom da li mi možemo znači ovaj pokret i oko toga je tema jel. Da li se može i da li ispravno pokrit uh, devla islamiya poznati, Dajš, Isis ili Isil, da li se on ubraja u Haridžijel ili ne ubraja u Haridžijel?